але піна піднімалася блідовишнева густа, бульбашки не лопалися, а округлюючись у кульки випадали з дійниці. Жадібно принюхується до молочного духу пушок. На порозі хліва. Білий, зреп'яшений хвіст його замів землю як тічок. «Не підлизуйся, не дам. Хіба я знаю, де мавра паслася?» Наталя казала, що молоко зараз отрута. Не умовляй мене. Не дам сама не буду пити. Хоч спрага мучить. Марія йде з відром на затиль хати, виливає молоко на кущі Чорнобилю. Зелене зело враз білим, а тоді сивіє на очах, бо гілки й листя його вкриваються сріблястою плівкою. Молоко стікає по стовбурах на землю, збирається у виямку, який наповнюється до країв. Вже не молоко, а руда сукровиця тече далі, залишаючи жирний і ржавий слід. Пошок нюхає його і дивиться на Марію. Потекло аж під стару яблуню, під її порепаний, побілений вапном стовбур. Навіть коли усі наші маври паслися на полениську, то все одно було молоко. Кривилися, але пили, і сили прибувало. А тепер отрута. Вона знімає зі стіни фотокартку свого роду, виймає з рамок і складає на стіл. Діти усміхаються до неї, удавано бурмосяться, безжурно позують, Хлопці виказують силу і зухвалість, Дарочка тихопокірність. Усі вони перед нею молоді й красиві, Ще не засмикані життям і часом. Нагадують Марію про те, Що і вона ж не вічно була бабою, Бо всі вони з її молодої крові. «Що буде з тобою, рода мій?» «Розірвало». Розкидало тебе, наче велику і страшну війну пережили. Зубитими, пораненими, пропалими без вісти. І без землі залишилися, ніби програли цю війну. Злі язики кажуть, що і Сашка можуть посадити, зняти його з героя. Невже тільки Федіо зостанеться? бо всі вони були там. Невже тільки Федір? Він не зможе розказати нікому, хто ми такі мировичі, які як жили, що сповідували, чому зникли. Зав'язує фотокартки в білу простеньку хустину, порожні рамки вішає на місця і довго сидить під ними, заплющивши очі і погойдуючись перед погаслою свічкою, що залишилася на столі споминок. Тепер можу йти. Тепер я потрібна у княжому Любичі. Тут, яка вже немає життя. Ні мені, ні Маврі, ні Пушкові. Там хоч поховають по-людському. Треба йти. Мавра підвернула ногу, але треба, бо тут, вже ні трави, ні води. Вона ще раз перебрала фотокартки, знайшла одну велику, де сфотографовано усю родину біля хати. На Іванове 50-річчя приїхав навіть Сашко з Москви. І виставили її у вікно хати. Хай виглядають на вулицю. Узяла у скрині одяг, приготований собі на похорон. Запхнула його в поліетиленовий мішечок Укинула туди вузлик з фотокартками і вийшла з хати. Замкнула її, поклала ключ на стовпчик, накрила дійницею, щоб не шукали потім, як вернемося. Не забуду, ціле життя там ховала. Вирвала пучок Чорнобилю, теж укинула його в мішечок. Прив'язала маврі на лигач на роги. Залишила хлів відчиненим, щоб кури від лисиць ховалися. І яйця несли на обід, як повернемося. Міцно замотала собі на руку другий кінець. Мотуза чепила маврі на ріг мішечок і сміливо, вже не боячись нікого і не крадучись, пішла в бік річки. Мавра накульгує, але плентається за господинею. Пушок тричі оббіг хату – Удихнув запаху рідного дворища і побіг за ними. Мавра поривається напитися води з річки, але Марія тримає її за роги. Не дорій, не можна, Мавроню, це вже не та вода. Думаєш, я б не допалась до неї зараз? Потерпи, Перепливемо і напою тебе з першої чистої криниці. Марія заходить по шию у воду, Мавра впирається, але її тягнуть щосили. Нервується, грибе пісок і захрипло погавкує пушок. Але побачивши, що Марія з Маврою вже попливли, кидається в річку. Вона виросла біля річки, уміла плавати з дитинства, але набряклий одяг тягнув її донизу. Руки не мічніли, часто засьорбувала воду, похлиналася нею тому хопилася за маврин ріг, і корова не відштовхнула її, не притопила. Непокрита, біла, наче облита мавриним молоком голова жінки, пливла поруч із коров'ячою головою, роги над якою стриміли, як дві антени. Мішечок стрибав на хвилях і зблискував, наче луска величезної рибини, що несла на собі жінку і корову до протилежного берега. Річка винесла їх на вузьку піщану косу, і вони попадали на мілені. Мавра пила воду, і Марія вже не боронила її. Лежала, поклавши сиву голову на мокрий пісок, тіло було у воді, у теплій воді, що тихо ластилась до ніги рук, наче щойно народжене теляткою облизувало її. Пушок витріпував з вовни краплини, бризкав ними Марії в лице, але не сердилися. Рятувальничок, і ти не покинув мене. У досвіта, поки спали діти на старих фуфайках, простелених на підлозі і засланих старими, Запраними простирадлами, Олеся провела Софію Паливоду до церкви клубу, де автобусну зупинку значили дашок на чотирьох бетонованих стовпцях і розкидані довкола недопалки.